Darul Zânei. Poveste germană. La marginea unui oraș era o căsuță. Un pescar sărman locuia acolo împreună cu fetița sa, Lota, și cu nevasta lui. Lota mergea adeseori cu mama sa în oraș ca să o ajute pe aceasta să vândă din peștele pe care îl aducea tatăl său. Lota făcea toate acestea, dar fără nicio tragere de inimă. Cu dracu era doar străzile și admira vitrinele magazinelor. Într-o zi, a văzut pe prințesa castelului din apropiere, trecând într-o minunată și scripitoare caleașcă de aur. De atunci copila, fără minte, Chinuia neîncetat pe mama sa, căci ea dorea să aibă nici mai mult, nici mai puțin decât o rochie asemănătoare cu cea a prințesei Chiar și Sara, în pătucul ei, după ce își spunea rugăciuna, striga printre lacrimi Vreau să am o rochiță din bătase, așa cum pare prințesa Numai ca să-și liniștească copila, mama îi răspundea de fiecare dată la fel dacă vei fi totdeauna cu minte și silitoare, când vei ajunge mare și vei avea mai multă minte, atunci vei avea o roche de mătase. Abia atunci, Lota adormea. De atunci, fetița se gândea mereu dacă în curând are să fie destul de mare ca să primească rochea, dar ca să fie silitoare și ca să învețe ceva, nu se gândea deloc. Când Lota a împlinit 15 ani, era convinsă că a sosit momentul atât de așteptat când va primi în dar de la mama sa rochia mult dorită. De aceea, îi spuse că nu se potrivește cu ea o rochie atât de minunată și că ea este mult prea săracă ca să o poată cumpăra. Atât de mâhnită fur Lota, încât ieși din casă și plecă aihui prin pădure. Se așeză pe o piatră și suspinând zise. Oh, dacă totuși! Ar apare o zână, dorințele inimii mele ar putea fi împlinite." Abia spus aceste cuvinte, că desișul se despărți și apăru o făptură înaltă și plină de lumină. Era îmbrăcată într-o rochi de mătase care strălucea în toate culorile curcubeului. Cum apăru, o și privi înioasă pe Lota și -i zise... Eu sunt Zâna Florida și te voi pedepsi pentru îndrăzneala ta De a cuteza să pătrunzi în împărăția mea Fără să-mi cervoie. Dar dacă stau să mă gândesc mai bine Astăzi este ziua de naștere a fiicei mele Și de aceea îți voi arăta milă și îndurare Vreau chiar să-ți îndeplinesc o dorință Dacă, mă rog, ai cumva vreuna Dă-mi te rog mult, măcar o rochie e ești fără minte Hai, uh, cere altceva, o asemenea haină nu-i de tine Însă lota? Nu ascultă de sfatul bun al zânei, ci se gândi numai că în sfârșit va putea primi prețioasa rochie de atâta timp dorită Atunci zâna nu mai a avut ce să facă și îi dădu roche rochie de mătase Însă bagă de seamă, când o vei îmbrăca, să nu te privești niciodată în oglindă Căci de vei face astfel, vrăjitorul cel rău al ținutului capătă puterea asupra ta și te în dată într-o dihanie groaznică Bagă de seamă! Apoi zâna pieri într-un nor de fum. Lota înfășură prețiosul dar cu grijă și plecă spre casă A doua zi arătă prietenelor tatălui și mamei darul zânei ah, Era cu adevărat minunată Fericirea strălucea în ochii Lotei, dar mama sa nu se bucura deloc Căci aflase felul cum copila era legată de haină Puțin câte puțin, Lota s-a plictisit în strălucitoarea haină numai în casă dacă nu pot să mă privesc, totuși alții pot să mă admire. Cum se văzu singura acasă, se și îmbrăcă cu haina zânei și început să se plimbe prin fața casei. O pasăre care zbura pe acolo ciripi. Oh, ce frumoasă e, ce frumoasă e! Gândă cei și micile albine băzăind șopteau. Oh, dar este o minone, o adevărată minone. Lot auzi ei cum toți rămaseră uimiți. Așadar sunt atât de frumoasă, ce păcat că nu pot să mă privesc măcar o dată. Însă zâna m-a oprit să mă uit în oglindă, dar dacă mă voi duce la râu, acesta îmi va arăta tot atât de bine chipul ca și oglinda. Zis și făcut, ajunse la râu și se-a plecă peste apă să-și admire strălucitoarea înfrățișare. Plină de fericire, bătut din palme, da. Să risipi ca un abur Și din lota acea fermecătoare nu mai rămase nimic, nimic, decât o mică libelulă ce zbura tristă, neștiind încotro să o puce, regretând amarnic faptul că a putut crede vreo clipă că va reuși să înșele atenția vrăjitorului. Ați ascultat Darul Zânei, poveste germană. În lectura actriței Ruxandra Sireteanu